ויאמר יושב, תנועת יות תל אביב, מאה ושתיים, יפה. שישים שניות על מכונית שנוסעת לבית שאן. בעידן זה של קדמה וטכנולוגיה אנו רואים דברים שהם מתקדמים וטכנולוגיים מאוד. מדענים מספרים על משה צ'יקה פוקה שהמציא מכונית שאינה ככל המכוניות כי ייעודה של המכונית הוא לנסוע לבית שאן אומרים כי כל מה שיכולה המכונית לעשות זה לנסוע לבית שאן מסביר לנו המדען אני בניתי מכונית שהיא כמו בחזרה לעתיד אבל היא לא נוסעת לעתיד ולא נוסעת לעבר היא נוסעת לבית שאן וזה כל מה שהיא עושה כשעוברים את ה-88 מעל לשעה אז היא כבר מגיעה לבית שאן אני למדתי הרבה באמריקה והייתי צריך להגיע בסופי שבוע לבית שאן אז המצאתי את המכונית וזהו, בי חד פעמית, חד פעמית, זה מזכיר לי שפעם היה לי חבר אחד, עמית, והיה לו רק פה אחד, אז אמרתי לו כל הזמן, אתה חד פעמית, איזו הברקה. אלה היו 60 שניות בשביל למרוח זמן. היפופוטם. שתיים נוספים תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטם. היפופוטם, co.il